və bayinə batilə batiləni və cümləmin Hər şeydən öncə Allah Subhanahu va taala nemətlərini xatırlıb şükr etmək lazımdır və qul nə qədər çox Allah Subhanahu va taala nemətinə şükr edərsə, Allah Subhanahu va taala ona olan nemətini daha da artırar və həqiqətən də çox müsəlmanlar, yəni əmin-amançılıq yəni qədrini bilmirlər və həqiqətən əmin-amançılıq ən böyük nemətlərdən biridir. Hansı ki, əmləmançılığın səbəbiylə dəvət olunur. İnsanlar öyrədilir, bilməyənlər öyrənirlər və nəticədə hamı bilənlərə əməl edir. Ha bu özü də böyük bir, bir nimətdir. Və Allahu səndə bu nimətin daha da artırsın. Və hə, biz keçən dərsdə İmam Buxarının Elm kitabından 31-ci bölməyə çatdıq və bölmədə müəllif belə bir başlıq qoyub: "Bəbu təəlimu rəculi əmətuhu və əhləhu". Yəni insanın Kişinin öz quluna və ailəsinə, yəni qul deyəndə burada kəniz qul nəcədə tutulur, ona və ailəsinə, yəni öyrətməsi. Və həqiqətdə, Düz İmam Buxar Rahmanlı burada tam başqa bir hədis yətirib və ən birinci insanın yəni, sorumlu olduğu məhzulun ailəsi. Necə Allah tələ quran kəmdə buyuruyor ki, özünüzü və ailənizi ortadan qoruyun. Və əgər ən birinci özümüz, sonra ailəmiz yəni ortadan yəni, qorunmalıdırsa, Məlub, bu, o deməkdir ki, biz ilk öncə təhsilimizi bildiyimizi məhz öz aləmimizdə yəni öyrətməyə çalışmalıq çünki baxsaq, görsək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu əndir əşirətə qəl-əqrabin ayəsi ilə artıq Peyğəmbər elçi olanda ümmətə göndəriləndə və ilk ayədə dedik ki öz qohum əqrəbanı yəni xəbərdarlıq ilə və peyğəmbər sən də səfadağın üstünə çıxdı və bütün öz qəbilələrə çağır və bildirdi ki bəs mən isə peyğəmbər göndərmişəm və yax və s. Ha bu da onu göstərir ki ən birinci dəvət, təlim, öyrətmək, haqqı başa salmaq məs insan öz ətrafında olmalıdır, yəni ailəsində, atasında, anasında, zövdəsində, əmsində, qibisində. Çünki hətta sən onlara başlamamış digərlərə dəvətə başlasan və e, sənin e, tərəfdarı olmayacaq, sənin yardımçın olmayacaq, o haqqı yaymaqda sənə müdafiəçin olmayacaq. Ancaq sən ilk öncə atondan başlasan, anondan başlasan, amından, bibindən, xalondan, qonşularından, qohumaqrabalandan, zövqcəvin qohumlarından və s. və gələcəyidə də sən geniş fəlsəfədə dəvətə başlanar. Artıq sən biləcəksən ki, sənin haqqı təbliğ eləməyə sənin yardımçıların var. İmam Buhari bu bölməyə bu adı qoymaqı həqiqətən də, yəni gözəl, yəni və unutmaq lazımdır ki, yəni kişinin öz əhline, yəni ailəsinə, yəni təəlim etməsi, yəni kişinin boynuna düşən bilə vasitə, yəni onun yəni vaciblərindəndir. Və İmam Buxari rəhməqullahu deməli belə bir e, hədis gətirib burada hansı ki, deməli bu hədisi e, başqa e, alimlər iki əcr verilən insanlar, yəni qorquna deyirlər. Və İmam Buxari burada e, Abu Burdan atasına rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu dedi ki, "Sələsətun ləhum əcrən." Rajulun min ahli kitab aamana bi nabiyihi wa aamana bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wal abdul mamluku idha adda haqq Allah ta'ala wa haqq mawali burada peygamberim bildirir ki ya üç grup insanlar var ki onlara iki qat əzir verilir və əslində ə, savabların iki və daha artı olması o bir çox hallarda baş verə bilir yəni insan əgər ə, kimisə düz yolu yönəldirsə izə Peynəlisən bir həssə bu ki ə, kim bir kəsi bir haqqa irişə deyilir, yönəldirsə onun hidayətinə səbəb olursa onun elədiyi qədər də buna yazılır və belə libarətlər çoxdur ancaq burada ə, qısa olaraq yəni Peyğəmbər salsə İ 3 insanların savabının iki kat olduğunu bildirir. Yəni adi halda həm bir savab qazandığı halda o insanlar iki 2 savab qazan, 2 əcir qazanırlar. Və Peyğəmbər sallallahu birinci bu adamı gətirir ki, deyir kitab əhlindən biri öz peyğəmbərinə iman gətirib, sonra sədir Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə. Yəni Məhəmməd peyğəmbər sallallahu iman gətirib. Və burada alimlər bunun təfsilində qeyd etdilər ki, bura aiddi e, Kəbul Əhbər, aiddi Abdullah ibn Sələm, aiddi Salman əl və bir çox yahudilər, hansı ki Peyğambəl Sosan vaxtında hidayət olmuş yahudilər. Və bəzə dedir xeyir, bu ayə Kəbul Əhbərə aid deyil, çünki bu ayənin, e, daha doğrusu bu hədisə iki əcər, bu məsələsində çünki bunun da təsdiqi Quran-Kəndi Allah təala buyurur ki: "Ulaika yuqtan ajrahum marratayn." onlar əcəllərin iki qat veriləcəklər. Və bu hədisi də təsdiqləyən həmin ayədir ki, bu ayə barəsində təfsirə getdirilir ki, bunlar Kəbul əhbara Əbu lə ibn Sələmə səmunan Farsə ravayətidir. Nazın ona görə naz olur. Amma İmam Təbəri qeyd edir ki, burada Kəbul əhbara aidd deyil. Bu ayə ona nazil olmayıb. Çünki əhbar E, Hidayət olub, Ömr radiyalan xəlifəli dövründə. Ancaq bu ayənin, yəni iki qat əzir verilənlər aiddir. Deməli, Abdullah ibn Sələm, Salman Fərsə və digər kitab əhlənə olanlar. Yəni xulas odur ki, əgər İmam Qurt İbrəham alaqə edilir ki, yəni iki qat əzir olanlar o kəsdərdir ki, hansılar ki, öz peyğəmbərlərinə təhrif olunmamışdan qabaq iman gətirənlər olublarsa. Yəni təhrif deyil, təhrifdən əvvəl və İbn Həcə rəhməhullah İmam Qurtubinin burayına rədd edir ki, əgər deyir bu cür olsaydı, onda deyir ə, bəs peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Heraqla yazanda niyə dedi ki, əslin təsəmmü yütikəllah əcə kə marrətayn? Axo diro dedi e, ki, hidayət ol təsdim ol və Allah təala sənə şiqat versin. qat o Axo təhrif olunmuş məsnanidədir. Və buna görə İbn Hecar Rəhməli xeyr bu beləncidir, yəni o əsas götürülmür. İmam Qut mürəyyəs əsas götürülmür. Əsas odur ki, o insan öz peyğəmbərinə iman etmiş olsun və sonra isə peyğəmbər sallalləmlə biləndə, ağə olanda yenidən peyğəmbər sallalləmə hidayət eləsin, iman gətirsin. Və bu da göstərir ki, o insan bir əcri onun öz necə deyərlər, e, Peyğəmbərinə iman gətirib, öz şəriyyətinin əmirlərini, qadağanlarına yəni, yerinə yetirməsidir. İkinci əzri isə onun artıq Peyğəmbər Sələmə iman gətirib və onun əmri və qadağanlarından, əmirlərini yenitib qadağanlarına çəkinçir. Yəni, sadəcə, e, qısa olaraq onu dərk etmək lazım ki, yəni, həmən əhli kitabdan olanlar, yəni, e, öz Peyğəmbərlərinə və öz şəriyyətlərinə tabi olduqlarına görə, Və İslama da gələndən sonra və İslamın da Peyğaməni və onun şəriyyəni tabi olandan sonra həm əvvəlki şəriyyətin, həm üçün də sonraki şəriyyətin o insanın, yəni səvabını qazadır. Niyə görə? Çünki e, birinci onu əməl etdiyinə günü və ikinci də İslama gəldiyinə görə. Və burada da əhl-i kitab deyəndə e, və səhiy odur ki, bütün şərhçilər qeyd edilir ki, burada Yahudi və Nasrhanilər bura aiddir. Ancaq onlar kansılar ki, ki onlar e, kitab əhli şübhəli qismindədilərsə və hətta ki ehtimal ola bilər onlara kitab nazır olsun belə bir şey yoxdur və səhih budur ki ora yahudu və nasranlər ora aiddir. Və bu birinci qism insanlardır ki hansı ki onların əciləliyi ikrar verir və ikinci isə peyğəmbər buyurur ki vel abdul məmluk izə əddə haqəllah təala və haq məvali və deyir məmluk qul yəni bir kəsin qulu Burada da ümumiyyətlə hamı bilir ki, mütləqən, yəni şəriətdə, yəni qul Allaha olan qulluqdur. Ancaq o qulluq ki, hansı e, ki, sirə kitablarında, tarix kitablarında, ondan sonra cihad bölümələrində gəlir ki, ələ qul keçirdilər, kəniz keçirdilər, o qullar isə mütləqən qul deyil, onlar e, sadəcə e, kafir olduqlarına görə və döyüşdə müsəlmanlar onlar əldə etdiyinə görə onlar, yəni qulsal, yəni artıq, Ə, at, ə satılıb alınacaq bir əhşəkmi onlar. Yoxsa ki, mütləqən qul hamı mütləqən olaraq Subhanu va taalanın, yəni quludur. Yəni bütün yerdə, göydə nə kimi məxluqat varsa, hamısı Allah Subhanu va taalanın mütləqən qul altına, yəni daxildir. Və ə, ikinci qeyd etdiyimiz kimi məmluk quldur. Hansikidir məmluk qul öz Rəbbinin, yəni Allah Subhanu va taalanın haqqını ödür. Yəni E, haqqın ödəməkdə də e, fəqihlər qeyd edirlər ki, yəni, qulun bir çox haqqlar var ki, yəni, qulun boyundan düşür. Yəni, hədd daru olsa belə, məsəl üçün, e, həc, məsəl üçün, cümə namazı və başqa-başqa mühüm şeylər hansı ki, özünün ixtiyarı yoxdur. Ona görə görsən ki, e, fəqihlər, yəni, fiqq alimləri, yəni, fiqqdə o bölümlərə çatanda şərt edirlər ki, azad olsun. Yəni, həccə getmək buluq olmalıdır, əqil olmalıdır, imkan olmalıdır və qur üçün isə şərtdir ki, yəni azad olmalıdır. Niyə görə? Çünki artıq onun öz ixtiyarı özündədir. Yəni, onun üçün e, ixtiyar e, sahibi verməli və ya ki, cüməyə getməsi və ya da digərsə başqaları aydındır. Niyə görə? Çünki e, hətta e, bəzi ticayət məsələn, Çün çünki umlidə həccdir, ondan sonra cümədir, Burada e, fərqiyyətlər arasında ixtilaf var və bəziləri görmürlər və bəziləri xeyir. Orada hətta qul olsa da belə e, hədcə imkanı varsa, şərtlər tanımlasa getməlidir. Eyni zamanda da cümədə onu kimi. Əgər əzanı işsə, artıq e, özə, e, kişi xeylası artıq boyuna vazif düşür. Ancaq e, hədcdə ixtilaf bir az dərindir. Niyə görə? Çünki deyirlər ki, qulun hər bir şeyi qazandığı sahibinə məxsusdur. O necə əlində mülk toplaya bilər ki? Əli götürsən ki, e, bir qulun, qaz qulun var, cihatda sənə hədiyə veriblər, yəni döyüşmüsən sənə pay düşüb və yaxud da gedib bazardan almışsan, o sənin artıq mülkündür. Yəni o, ola bilsən ki, sən onu aparasan e, çilingər yanına qoyasan qəşən çilingərliyi öyrədə bilərsən və yaxud da başqa bir sənət öyrədə bilərsən və sonra həmən o qul qazandığı bütün məvazib gəlir sənin sayılır. Və belə bir halda necə ola bilər ki, qulun özünün pulu olsun ki, hətta yığısın, həcə gitsin. Və yəni, xulas o ki, e, qul deyiləndə, yəni burada, əsas o ki, o qul Allah əsbələnin haqqını yəni, ödəyir və eyni zamanda Allah əsbələnin haqqlarını ödəyəndən sonra da özünün ağasının haqqını ödəyir. Yəni, ağanın da haqqı o da ki, ağanın e, öz yiyəsinin, sahibinin dediklərini eləməlidir. Ancaq bu məsələlərdə də e, onlara, e, tələb olan əxlaq normaları yerinə yetirilməlidir. Çünki peyəməlisəm buyurub ki, əgər siz qulunuza nəyisə əmir etsəniz, onun gücü ona çatmasın, neyniyin ona? Kömək, Kömək Və yaxud da de, pişirdiyinizdən birinci zəfə nəyniyin? Qulunuza verin. Yə bir hədsə gəlib ki, yedinizdən yedinizdirin və içsinizdən içsizdirin. Çünki bir gün sahabələrdən biri peyəməlisəm dünyasını dəyişəndən sonra görürlər ki, bu insan yanında öz qulu özü kimi Və dedin, nə olub, aroza fərq yoxdur, sən doğun ki, o da sənin kimi, heç bir fərq yoxdur. Dedi, mən geddi, bir gün bunu der, acıladım Peyğambə Samiyyanda, və Peyğambə Samiyyanda və Peyğambə Samiyyanda dedi ki, onlar sizin qardaşlarınızdır, yəni artıq onlar hidayət olanlardır. Deyir, onlar sizin qardaşlarınızdır və Allah onları sizin əlinizin altında elib və onların gücü tartıqmayan şey əmr eləməyin, əgər əmr etsəliniz onları kömək elin və yedinizdən gidizdirin və içinizdən içizdirin və sahabə də onu geniş başa düşə bilərdir. Yəni, yediyindən, yedir, giyindiyindən, giyindir, geniş başa düşə bilərdir. Yəni, əgər mən köyünə giyirəm, sonra da köyünə giyindirməliyəm. Amma sahabə əməlin, ən əvzəlin fikirləşdi. Ən üstünüm götürdü, o da nə idi? Məhz əhininə giyindiyindən. Yəni, hansını öz və onu da öz e, quluva, öz e, əlimi və əltə ona e, və hansını içirsənsə onu da onu içdirməsən və hansını yeyirsənsə onu da o yeməsən. Yəni səhabə burada, bu da səhabələrin, yəni qəliblərin genişinə dağılət ki, yəni əməllərin ən üstünlüyü, ən üstünlüyü edildir və bu da onların əsali həməlləri həris olmaqlarını, yəni göstərir. Və e, həqiqətən də, yəni qullar barəsində necə deyirlər, e, Quran və sünnə kifayət qədər Yəni ibrətli, ibrətli, yəni sözlər var və e, həqiqətən də bu günkü günümüzdə yəni e, qullar yoxdur. Ancaq bəzi Afrika dövlətlərində e, 30-40 il əvvəldən yəni qalmış həmin bu nəsil var. Ancaq ümumilikdə isə yəni bu açıq-aşkar, yəni həmin e, sahabelərin dövründə olan, Feysan dövründə olan yəni qulluq yox, ki, müsəlmanlar E, cihad vasitəsilə fəth eləsinlər, yəni kafir dövlətlərini və oradan ələ keçirdikləri yəni, kənizləri, qulları qul eləsinlər. Yəni, belə bir şey yoxdur. Ancaq e, İbn Həcər Rəhmanların e, Cəbrilin hədsinin şəhrində e, bir yerdə qeyd edir ki, yəni qiyamətə yaxın artıq yəni, cihadlar çox alacaq və eyni zamanda da e, müsəlmanlar kafirlərdən çoxlu, yəni kəniz və qullar yəni, əldə edəcəklər. Ancaq hal-hazırda isə, yəni e, belə bir, yəni şərid cihad olmadığından, yəni hücum cihadları olmadığından və belə bir məsələlər də hələ ortaya, yəni çıxmır. Və Peyğəmbər sallalləhində buyurdu ki, yəni qul öz Rəbbinin, yəni Allah Subhanahu haqqını ödəsin və sonrası öz yiyəsinin. Yəni yiyəsinin də haqqı o deməkdir ki, yəni əgər e, yiyəsi onu nə işin üstündə qoyubsa o Allahdan qorxmalıdır layiqincə yəni onu yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Əgər ona tutam ki bilirsək ki o məsəl üçün tutam ki dülgərdir, qapı pəncərə düzəldə bilər və bilir ki o normal halda dincələ, dincələ əziyyət vermədən gündə məsəl üçün 4 dənə, 5 dənə rahat düzəldə bilər. Ancaq o qul isə səhlənkarlıq eləyir, der, onsa mənə pul verir, mezad eləm, bir dənə yemək verir, içmək verir, yatmaq verir, iki də, də düzəlsəm kifayət eləyər və belə bir halda o, öz, e, necə deyirlər, e, yəsinin, yəni sahibinin haqqını ödəmiş, yəni olmur. Çünki o artıq orada naqistiyə yol verir. Və eyni zamanda bu məsələdən onu da qeyd etmək olar ki, o insanlar ki, hər kiminsə yəni yanında işçi dilərsə, yəni muzulu işçi dilərsə, onlar da e, Allahdan qorxaraq işlərini layiqincə yerinə yetirməyə çalışmalarlar. Əgər, məsəl üçün, biz götürsək ki, görürsən, çox vaxtı, məsəl üçün, qardaşlar narasıq eləyir ki, işdə işte, haqqımız tapdalanır, əvvəlcədən belə deyirlər, sonra belə deyirlər, ay, belə olur, ay, elə olur və eyni zamanında əgər e, işin sahibi, nicə haqq tapdalırsa və ondan da bəlkə daha da artıqlaması ilə da iş görənlər də eləyirlər. Görürsən, işi götürürlər və işdə çox naqisə yol verirlər. Sonra isə haqqımı halova bilirəm, çıxıb gedir ancaq həqiqətən bilinmir ki, e, haqq nədir. Əslində haqq həmen iş sahibinindir. Yəni sən işi götürürsən, sonra işi qoruyursan, bacarmısan və hətta ki özüm edərəm deyib götürürsən Sonra gəlirsən, e, səndən aşağı keyfiyyətsiz ustalar gətirirsən və o işin e, qiymətini aşağı dərəcə ona gətirirsən və sonra isə axırda, yəni haq tələb etsən, bu da həqiqətən də şəraitdən düz deyil. Çünki belə bir məsələlərdə hökmən e, məsələləri dəqiqləşdirmək lazımdır ki, hətta e, sonunda yəni haqq e, bu kiminsə boyunda oyunda haqq qalıb, yəni işdən ayrılmasınlar. Çünki çox qovad qardaşlar aralarında narazı olan məsələ deyirlər ki, haqqım hal eləməm qalsın qiyamət gününə və həqiqətən də, yəni bu sələfün mənhecindən deyil. Yəni sələfün mənhecindən deyil ki, dünya, yəni bir var ki, bilək ki, kimisə, arasında əqide müharibəsi var, əqide döyüşü var. Yəni biləsən ki, artıq millət döyüşü var, o kafirdir Məsulmandır və hətta ki başqa məsələlər var. Ancaq yox, yəni dünya malına görə, yəni eyni ağdəni, eyni mənheci, eyni məzhəbi daşayan insanlar, bir miçdə çinçinə, tobu-tobuğa namaz qılan, yəni bütün dərtdərlərinə də sələrlərlə bir olan qardaşlar, yəni bir dənə dünya malını hamsa bir məsələsəyə görə haqqımı hal eləmirəm, qalsın qiyamət günü, həqiqətən də bu sələfin mənhecindən deyil, çünki Beyrumber solsə ilə bir gün e, sahabelərdən birini deyir ki, kim bu qapıdan içəri girə, o cənnətdədir. Və sahəbənin biri gir. Hamı gözləyir kim girəcək. Hətta bəzi rivayətlərə gəlib ki, deyirlər ki, Əbu Bəş girəcək, Ömər girəcək və başqa bir sahəbə girir. Və sonra başqa vaxtı pəncam yenə deyir ki, kim bu qapıdan girsə cənnətdədir. Yenə eyni adam girir. Və sonra üçün dəfə də bu baş verəndə artıq sahəbələrdən biri deyir ki, xeyr, mən artıq bunu izləməli olacam ki, bu nəyidir ki, bu iş dəfə müjdələnir. Və o evinə gedəndən sonra nəməkçikdən çıxır və bunun arxasında gedir və gəlir onun qapısına çıxanda deyir, bəs mən sənin evdə misafir qalmaq istəyirəm, qonaq olmaq istəyirəm və şəriyyətdən qonaq üç gündür, deyir ki, qalmaq heç bir problem yoxdur. Və deyir ki, oldu və mən deyir, gözlədim ki, gözlədim ki, biz başımızı qbaya kimi duracaq, bütün səhərə kimi namaz qalacaq, gördüm, yox elə gecənin üç dəminə durdu, biz nətər oldu eləni çək, durdu namaz quldu. Dedim, yəqin bütün gününü oruçlayacaq, gördüm, yaxanca sünnət gününü oruclanı tutur. Dedim, bəlkə bunun əlavə sədəqəsi var, zəşatı var, başqa naflələ var ki, biz bilmirik. Gördüm, yox, bizlə tamamilə eynidir. Yəni, başqa bir əməli yoxdur ki, bizlə üstənənsin. Vədir, məncə, tot çox təəzimləndim və üçüncü günürə bitəndə gələdim ki, və filan kəs mənim sənin evində qalmağa ehtiyacım yox idi. Yəni məni özünün məndəliəm, evində vəlişəm. Sadəcə peyğamərsən 3 dəfə bu həçidir, 3 dəfə də sənin girdin o qapıdan. Və nə səbəbi? Yəni sən neynisən ki, bizdə görmürü, biz eləyə bilmiriyonu? Dedi mən də hər gecə yatanda deyirəm, "Ya Rabbi, yəni mənim mənə görə kimdən isə qiyamət günü yəni, intiqam ol, yəni sanki mən öz haqqımı halal eləyirəm. Yəni kim mənə haqqımı tapdı, elə düzülməyib, halal eləyir. Yəni, təsəvvürlə görə o sahabaya baxan ki, yəni, o cür müsələmanlara halallıq eləmək, hər yecə bu adam haqqına halallıq eləcə amata. Hər dəfə yatanda yüzünü Rəbbinə tutub haqqına alayır. Yəni, o sahabə hansı ki, onun cənnətlə mücdələnir. Ancaq bir isə bir dənə xırda məsələ olan kimi, bir çöp olan kimi, biri inə və işlə, biri kimsinə qışqıran kimi haqqımı halallıq eləmirəm, mənə zülümə, neyinədi, qiyamət günü görüşək. Yəni, t həpsi bir kafirdən istəyəcək, kimsə kimdən istəyəcək, kimsə qan məsələsi olar, kimisə nə məsələsi olar, kimisə şirkin, küfrün üstündə dağ verir, kimsə yolunu, Allah yolunda səfəli və xvəsəri, sən gələsən ki, ya Rəbbi, mən işləmişəm, mən 4 manat dedi, yarımçıq işlədim, çıxartdı 3 manat verdi, haqqımı istəyirəm. Yəni sən elə düşünürsən ki, sən o sözləri deməyinə ki, mən haqq qalam, halelərim, haqqımı hal eləmirəm. Yəni sən zənn elirsən ki, sən qiyamət günü hamısının haqqını Yəni, insan əgər özünün zalim və yaxud da məzum olduğunu bilmək istəyirsə, qoy hər gecə, heç olmasa həftədə bir dəfə, heç olmasa ayıdə bir dəfə elədiklər əməllərini xatırlayıb yazsın. Görsün ki, gün ərzin necsi və kiminiz haqqını tapda alir. Əgər biz bunu gündəlik, bunu ediriksə, deməli, biz də kimin haqqını tapda alır. Əgər biz qayda bir xırda məsələyə görə, Yəni, həytəndə çox vaxtı dünya məsələsini görür. Çünki əgər deyim ki, bu namuslu qeyriyyətdə, həm də belə məsələlər yoxdur. Ancaq dünya manına görə. O qardaş bunu belə elədi, pulumu belə vermədi, onu beləmədi. Bel Mənə dedi belə elədi, sonra belədi. Bel haqqımı alələmirəm. Və qiyamət günü hamı fikirləşir ki, mən hamsa kafirdən haqqımı alacam, hamsa prezidentdən haqqımı alacam məni. 30 il zülm elib, 40 il zülm elib, işıqsız qalmışam, qaçsız qalmışam, uşaqları məhzə çəkim, Ney neyinib. Yəni hamı o bir zülm ilə gəlir ki, başqa birindən, yəni qeyri müsəlmanın haqq tələb Mən qardaşımın haqqını müsiyəcəm və özün də fikirləşmədən görürsən ki, sənin üzərində nə qədər haqq sahibləri var. Hansı ki, Peyğəmbər əsasən bir gün buyurur ki, bilirsiniz ki, müflis kimdi və müflisi də sözünü sahiblər yaxşı başa düşürlər. Yəni kimin dinarı dirhəmi yoxdur, müflis o idi və sahəbələr deyir, "Ya Rasulullah, dinar və dirham kimdə yoxdursa, müflis odur." Deyirəm, "Dir, xeyr." Yəni o, siz fikirləşən kimi deyil. Yəni siz fikirləşiniz müflis, yəni dünyanı müflisdir və dünyada həqiqətən də müflisdir pul olmayan insandır. Yəni, müflis sözü o deməkdir. Ancaq axıra gün müflis o şəxsdir ki, o insan qiyamət günü Rəbbinin qarşısına gələcək və artıq dünyada fərzlərindən alaq və nafilə hədsləri, orucları, sədəqələri, qiyamlı iləri, nə bilim, yaxışlıqları o qədər səvaplar, zatlar eləyir və qiyamət günü artıq öz əməllərinin arxanində ki, bunun kifayət gedir əməli var və birdən sorusal gəlir Və bu insan artıq kiminsə haqların tapdalıb. Nə qədər insanın haqqını tapdalıb. Birinin böhü danlatıb, birinin qeybət elib, birinin nəmamlıq elib, birinin zülüm elib, birinin söhüb, birinin haqqını tapdalıb, birinin maşıncızıb, birinin toyğuna daşıqatıb, birinin nə bilim, nə bilim, nə bilim, nə bilim, nə Və qıyamət gündə haqq hesab dinanındır həmlən olmayacaq. Qıyamət günü haqq hesab ancaq savab və ə, günahlarla olacaq. Yəni, Əgər verəcək neçədən yoxsa, onların günahlarının öz ərvə yüklənəcək. Bu insanda öz yığdığı, yəni dünyada əziyyət çəkib bütün pulunu sərf elədiyi hədzi, ömrəsi, gecələri yuxsuz qaldığı e, təəccüd namazları, gündüzlər oruç tutduqları orucları, yəni ac qaldıqları orucları, qızmar günəşin altında qaldığı susuzluqları, elədiyiləri yaxşılıqlar, Özü yaxşı da bilərdi, eləmədi, verdi qardaşlarına, kasıblara əl tutdu və qiyamət gününü gözləyir. Və qiyamət günündə o elədikləri zülümün qarşısını əməllərindən bir-bir götürəndə, götürəndə axıza əməlləri qalmadı halı nəyəcəklər? Həmən insanların günahlarından bunların üzərini yükləyəcəklər. Və belə bir halda həqiqdən dəgər də, biz bunu dərk eləsək, yəni heç kim o sözü demək ki, vallahi mən haqqımı halələmirəm. Yəni xüsusən də andismək, O, daha da beş beti Bir var ki, insan əsəbləşir, deyir ki, yox, haqqımı halələm, neyinəmrəm? İki günlə, üç günlə sonra hissi soyar. Ancaq bir də var ki, anıcır, vallahi, mən haqqımı halələsim, Allah mənə lənət eləsin, ay, belə olsun, belə olsun, vallah şəriyyətlə bunlar düzgündür. Yəni, xüsusən, əgər bir qardaş ilə qardaşın arasında dünya məsələsində görə haqqı haləl eləməyəcəm deyəb, lənət qapısında açmaq, bu, ondan da rüsva etçılıqdır. Yəni, sən təsəvvirlə ki, xırda bir məsələyə görə sən lənət qapısı açırsan. Halbuki, bir gün Peyğambə sosial misabələrindən biri dəvəsini itirir və dəvəsini başlayır lənətdəməyə. Və dəvəsini tapanda minəndə Peyğambəsəm dedi ki, sən necə minirsən, kən artı onu lənətdəmisən. Vədir, o təvəni tərk elədi vədir, o dəvə ömrün axırına kimi ancaq çöylüydə yaşamağa başladı. Niyə üçün o lənətdənə bu dəvə? Ancaq biz iki qardaş Tofi, də həli, Yəni, çiğin-çiğinlə bütün bidətçilərinə mübahisə eləyirik, haqqı bəyən eləyirik, rafizlərə eləyir, kime-kime qarşı aramıza xırda məsələyə görə yalancıya ala ləyənət eləsin. Yəni, hətta sən yalancı olmasan da belə kimdir yalancı? Qardaşın. Hətta tuturam ki, yəni orada istəfhlə yalanla ittiham eləmək düzgün deyil. Çünki ola bilər ki, o düzü, o zənn edib düzü, amma xata olub. O xata yalan deməyidir. Yalan birbaşa yalanlamaqdır. Yəni açıq-aça yalan deməkdir. Əgər sən bu məsələ düzsənsə, deməli iki nəfərdən bir düz ola bilər, ikisi də düz ola bilər, heç biri olmadı. Deməli sən öz düzgünlüyü yəqin bilirsənsə, deməli sən qəssddən olaraq lənəti kimə yönəltsən, Qardaş var, hansı ki o qardaşın səni nə vaxtsa ola bilər qızın yoldaşı olsun, bacımın yoldaşı olsun, ola bilər xalavın yoldaşı olsun, ola bilər qonşun olsun, ola bilər sənin alevi namusun çəkən olsun, yəni sənə yaxın insan olsun, divar qonşun olsun, sən olmayanda o səni evə nəzahat eləsin. Yəni sən gələcək necə lənətdirmiş lənət adama qohum olacaqsan və ya da necə ona qardaş deyəcəksən, çünki sən dərk eləmirsən o sözün müahiyyətini. Ancaq baxın görün sələflərdə xüsusi bölmələr var əqidə kitablarında lənət bölmələri. Kimə onlar kimə amma mütləqən olmaz əhl-üsünnə o qarışıq eləmək. Yəni xüsənə xırdan mübahisələrdə yalançıya yala, lənət eləsən, yalançıya yala, belə eləsən, ay verir. Belə... Yəni Quranda bir dənə yerdə lənətləmə gəlib, o da əgər əgər öz arvadını zinada tutubsa, gözü ilə görübsə, şahidləri yoxdursa, yəni gəlib görür ki, bəli, naməhrəmlə bizina edir. Və o fəlg Jordan mərhəmə, mərhəmə o fəlg görür zinəyl, zinada tutdu. Gözü ilə görüb və belə şahidlər də yoxdur. Gedir qaziyə deyir və qazi gəlib qadını çağırır. Və qadın əgər etiraf etmirsə, boynundan atırsa, onda onlar 4 dəfə and içirlər, 5-ci də lənət oxuyurlar. Bilməkdə yalan deyənə lənət belə-belə olsun. Bir də nə lənət qorundu o cür məsələdə gəlib. Amma biz bugün gün xırdada bir məsələyə görə, bunu mən qormaq Allah Allah Mən belə demərsən, Allah yalancı ələnət ələsin. Niyə görə? Xırda bir məsələyə görə. Yəni, görün, o boyda böyük qapıları, yəni qapı da demək olmaz onlara. onlar. Onlar yekə bir darvazalardı, Niçə metrinin qapılardır ki, onu biz xırda bir şeyə görə açılıq. Və açılandı da həlbəttə ki, görə o açılmaqla nə qədər içəri hava dəyişilir. Və həqiqtən də bu cür məsələləri diqqət yetirmək lazımdır. Və nəsiyyət eləməliyik bir ki, qardaşlar, bir işəyə görə xırda, bir işəyə görə yalandan e, ləhnə toxumaq olmaz. Xüsusən də çox vaxtı idman oyunlarında da buna rast gəlmək olur. Görürsən ki, nəsə bir şey oldu, yalan yoxdur. Əlbəttə niyədir? Yox, yox vallahi -al, dəmi Allah səni Allah yansə lanət eləsən. Yəni o oyun de, bir bah şeydir. Yəni, ona görə nədir? Bu hələ elementar bir şeydir. Hələ o ki, qaldı işdə olsun, başqa şeydə olsun və həqiqətən də belə bir məsələlərdə qardaşlar, yəni diqqət yetirmək lazım. Hətta bir-birimizə nəsihət etməliyik ki, yəni bu məsələdə biraz ciddi olaq, diqqətli olmaq lazımdır. Və üçüncü isə peyğəmbər sallallə billahi bildirir ki, Hansı onu da iki qat təcriz var bildirir ki Varajulun kanet endehü amatun fa adbahha fa ahsana ta'dibaha va allamha fa ahsana ta'limaha thumma ihtaqaha fa tazawwajahha falahu bir kişinin deyir qadın, yəni kəniz olsun, qadın kəniz olsun. Və onu deyir ədəbləndirsin. Elə bir ədəbləndirmə yox, deyil ki, əh, sənə tədiba, ədəbləndirməyini gözəl üslubdur eləsin, yəni gözəl nəsiyyət eləsin. Çünki çox vaxtı e, cahil təbəqələr elə bilir ki, əgər bu kənizdirsə, yəni bunun, bu əxlaqsızlıq ola bilər. Çünki e, bəzən olub ki, e, İslamiyyət dövründə gör, olub ki, elə bir vaxt olub ki, yəni cahillikdən bədəvlər, həmən o kənizlərini o zinaya da sürükləyiblər. Və həqiqətən də bu, ə, ə, ə, əksin olaraq onların ədəbsizliyi ilə ədəbsizliyi öyrətməkdir. Və burada ədəbləndirmək təhsil tə şərt deyil və gözəl üslubda, yəni gözəl şəkillər, yəni ədəbini gözəl şəkildə eləmək, yəni ən yaxşı ədəb sifətləri, əxlaqlar hansısa məhz onu öyrətmək. Və ikinci, bu da kifayət edilmir, ikincisi də məhz onu öyrətmək, yəni təlimləndirmək. Yəni, Quran və sünnəni, şəriyyəti elmləndirmək və bu elmlərin də ən gözəlini onu öyrətmək. Yəni, bir var ki, məsəl üçün, insan e, kənizini öyrədə bilər və toxuculuğu, xalça toxumağı, paltar yumağı, ütüləməyi, yemək pişirməyi və bu da belə işləyib, onun üçün pul qədər bilər və bir davakı, əgər onu kənizinə öyrətsə, şəriyyəti, Ərəb dilini, təcvidi, Quranı, fiqhi, hədisi və bu da gedib neyiniyəcək? Onu da öyrədəcək ki, balacaq qızlara. Görünə, bu, o da sahib qazanır. Və bəhən insan bildirir ki, və, e, insanın özünün kənizi var. Deməli, onu ədəbləndirir və gözəl üslubda ədəbləndirir və öyrədir, təlimləndirir və ən gözəl təlimini öyrədir və sonra isə onu azad edir və o ilə da neyiniyir? Ailə qulur. Və həqiqətən də əslində, kənizlə ailə qurmaq olmaz, yəni kəniz, yəni milkil yəmin də deyilər, yəni fik bölməsində, o sənin, yəni zariyan, yəni onun üçün, onunla yaxınlıq eləməyə nigah lazım deyil, çünki o sənin şəxsi mülkindir biz bütün qullun forması adı pozulur. Yəni yaxınlıq elədilən cünüb olursa, qüsül olsa və vəsailə. Ancaq cariyə, yəni sənin yeganə, yəni mülkündür ki, yəni qadından çünki Allah təala Quranda buyurur ki, o kəssə köz övrlətlərin qovururlar. Yalnız ailələrlərin və əllərin altında olanların başqa. O da onların cariyeləridir. Yəni o cariyelərdən ötürü nikah zə lazım deyil, heç bir şey. O sənin şəxsi mülkündür. Və onunla ailə olmaz. Çünki E, qadın, yəni kəniz, əgər e, özünün yəhsinin ona yaxınlıq elədiyi vaxtı, onun əgər e, boynuna uşaq düşərsə, o artıq e, onun yəhsi ölməklə o artıq azadlığa çıxır. Yəni, şəriyyətdən avtomatik azadlığı deyirlər. Çünki artıq o kəniz adından, ummuhət ilə vələd adına çıxır, yəni, övladdan anası adını götürür, yəni, şəriyyətdə. Yəni, nə deməkdir bu? Tam ki, bir nəfər kişinin, bir nəfər kişinin, kənizi var, cariyyəsi var. Yəni, cariyyə deyəndə hamı başa düşür. Çünki çox qardaşlar cariyyə, cariyyə var. Və cariyyə ilə yaxınlıq eləyir və cariyyəsinin boynuna uşaq düşür. Və dünyaya gələn uşaq azaddır, quldur. Azad kime tabi edir? Atasına. Aydındır. İndi qulaq asın. Əgər e, o kişinin sağlığında uşaq dünyaya gəldi. Uşaq dünyaya gəlməklə Arvad azadlığa düşür, düşmür. Şəriyyətlə düşmür. Nə vaxt azadlığa düşür? Onun yəsi öləndə. Yəni, o uşağın atası öləndə. Uşağın atası ölən kimi? O uşaq anasının heç vaxtı xəzini olab, sahibi olabilmir. Və avtomatik azadlıq, azadlıq olur onda. Və buna görə də e, sahabələr heç vaxt istəmirdilər ki, cariyyədən uşaqları olsun. Çünki artıq uşaqları olanda onlar onu sata bilmirdilər. Aydındır. Və buna görə də oylan şərhiyyətlə evlənmək də düzgün deyildi. Yəni evlənmək olmaz. Yəni gəl onu azad eliyərdin, sonra evlənərdin. Və buna görə də Peygəmbər bildirir ki, yəni o kənizi, həmin cariyəni ədəbləndirir, gözəl üsullərlə ədəbləndirir və öyrədir, təəlimləndirir, gözəl üsulda ən gözəlini öyrədir və sonra isə artıq onu azad eliyir və azad insan kimi evlən oynan. Və burada artıq o insanın iki 2 səhab qazanmağın səbəblərinə baxın. 1-ci təliminə əziyyət çəkir, hədibnə, yəni ədəbləndirir, təəllimləndirir və ikinci də azad eləməklə də başqa bir savab qazanır. Qul azad eləmə savabı. Və sonra da çənin yer ki, evlənir. Və görün bir insanın e, həqiqətən o iki e, əzir qazanmasının həqiqətən də yəni səbəbləri məhz yəni bunlardır. ixlasla.com saytı